«Годі!» — розгнівався рот міста. «Нема чого розкисати. Зараз же біжу до Шевця і скажи, «Жена, післязавтра мені потрібні файні чоботи. Ще й дуже файні!» «Ми знову кудись вирушаємо?» — кримтячим голосом запитав Яник. «А ти думав, що шляхтич Хмелецький в такий час буде сидіти склавши руки? Хто ж сьогодні ліпше за мене знає дорогу на Січ?» Хто оприч мене зможе провести пана Стефана і пана Шемберка Найкоротшим шляхом до гнізда рабусів? Я ж приглядався, коли їхав до всіх гребель, до всіх бродів. Я ж запам'ятав усі яри і балки, усі ліси і переліски. А може, милостовий пан залишив би мене в Черкасах Стерити його добро? Солодкуватим голоском запитав Яник. Думав я, же з тебе непоганий слуга вийде, а ти? Ні, паночку, провадив Яник. Я вік такому панові, як вислужити ладен, одначе, навіщо ж так ризикувати? Не встигли повернутися з того пекла, як знову сунемо носа туди. А як доля одвернеться од від нас? Це ж війна. Та що й з хлопами хіба вони знають, Як треба воювати зі шляхетними людьми. Бидло ж бидлом, Підкрадеться ззаду, Вдарить кілком по голові І поминай, як звали, раба божого. Ні, Янико, Ти казав, вже добре володієш зброєю, А витко ні в одному бою не був, Смаленого вовка не бачив. І сердито... «На тебе і жаль тебе!» ти, хлопче, далебі!» «Та ще хвалько!» «Одначе час не жде. Зараз же біже до шивця. Тільки ж не з розповідати йому, куди ми збираємося і чого!» «Та що ви, паночку!» — скривився Янек. невже ну, вже личить мені, слузі такого вельможного пана, як ви, правити деревині з якимось там схезматом!» «Ну, іди, іди!» махнув рукою ротмистра. Янек вискочив з кімнати, кинувся до шевця, переказав прохання ротмистрове і зразу ж вибіг на двір. Тепер, коли трохи вгамувався, міг подумати, що робити далі. Відомості, вибулкані Хмелецьким, мали таку вагу, що їх слід було передати кривоносові нехайно. Але як? Ким? Знав прізвище і місце проживання двох реєстрових козаків. Та чи зможуть вони тепер, коли всі одержали наказ лагодитися в дорогу, вискочити з міста і переказати почутися човикам? Певно, що ні. Сам він теж не має ніякої змоги вибратись на кілька день за межі розташування війська. Та й постів... Розставлених з наказу Потоцького не знає. Потрапить до рук до усе пропаде. Як же бути? Розділ 9. З прибуття на Січ Кривоніс знову не знав спочину ні в день, ні вночі. Як добре знаному майстрові фортифікаційної справи, Йому доручено оглянути січові укріплення і полагодити їх. Зібравши тислярів та покрівельників і виділивши їм допомогу, він наказав узятись до лагодження палісаду і вежі. А решту вручних йому козаків та селян повів поглиблювати рів та споруджувати додаткові земляні укріплення. За тиждень фортеця стала невпізнанною. Вал тепер сягав висоти шести сажнів. Від поля і базавлука по ньому йшов високий стрункий дубовий частокіл з бійницями. Від гірла чортомлика і річки Скарбної на валу було споруджено дерев'яні зруби, заповнені землею. Над усім околом панувала двадцяти сажена Дерев'яна вежа зі стрільницями. Між ровом за п'ять сажнів і вежею містився земляний чотирикутник з вікнами для гарматної стрільби. Після завершення фортифікаційних робіт Максим взявся знову, як і на Томаківці, навчати нових січовиків примудростям військової справи. На Січ прибували втікачі з усіх кінців України. Були тут кияни, полтавці, поліщуки, подоляни, волиняни, галичани. Більшина дісталась сюди пішки, не маючи при собі ніякої зброї, хіба сокирою за поясом чи вилами або косою за плечима. Тому на Запорожжі спішно було налагоджено виготовлення зброї. Серед прибулих знайшлось немало зброярів, ковалів, селітряників, і робота закипіла зразу. Майстрували списи, рогатини, шаблі, келепи, запасалися порохом і кулями, одливали ядра. Всіх новачків ділили на десятки, сотні полки. З бувалих козаків добирали сотників, отаманів. Найближчі сподвижники Хмельницького ставали полковниками-осавулами. Підшукували писарів. Коли Максим зійшов на один з найближчих пагорбів, щоб пересвідчитись, чи нема в системі укріплень уразових місць, він аж вигукнув з подиву. «От то мурашник! З роду віку такого не бачив!» А січ і справді нагадувала Розворушений мурашник. Одні січовики вчились долати рови і здиратися на вали, інші штурмували частокіл і вежу, ще інші форсувати водяні перепони. У полі сходились і розходились щати кіннотників, сям і там відбувалися гер.